Розділ 20, у якому Рейневон приймає остаточне рішення. Оскільки, як пише апостол Павло в другому листі до Коринтян, стародавнє минуло, все сталося нове. А люк світа, світло життя, чекає на тих, хто зробить правильний вибір. Надзвичайно тепла зима 1429-1430 років плавно і майже непомітно перейшла в теплу весну. Уже на початку березня небо запродили незліченні зграї птахів, які поверталися з півдня. Раніше, ніж звичайно, прилетіли крижні. Раніше заклекотіли буськи у гніздах на гребнях дахів, загельготіли дикі гуси, закурликали журавлі. Розчебетався різномастий крилатий народець. У ставках, болотах, заплавах і рвах озвалися жабічі хори. Розпустилися бурунки вільхи. Покрилися котиками верби, луги порозквітали білим і жовтим, вітряницями і калюжницями. Рейневон сам один їхав опавським краєм, гостинцем, поритим колесами та підковами, стоптаним вояцькими чобітьми. Слідами 12-тисячної -ти польової армії табора, яка пройшла тут усього лише тиждень тому. Близько полудня він почув биття малого дзвона. Пришпорив коня, їдучи на слух і невдовзі помітив на горбку невеличкий дерев'яний костел зі стрункою-дзвіничкою, нітрохи не ушкоджений. Не вагаючись, він повернув коня в той бік. Останні тижні багато в ньому змінили. У цьому сенсі теж. Рейневан спішився, але у храмах не війшов, хоча калатання дзвона з дзвінички продовжувало скликати Ангелос. Він тільки наблизився до входу, за три кроки до нього впав на коліна. Юто, подумав він. Юто. Agnus dei quitolis пеcata mundi. Re quim eternam dona ay, et lux perpetuo luciat ej in memoria eterna erit yuste ab auditione maла non timabit. Вічний спочинок зволєдати, Господи, і вічне світло, хай і світить. У вічній пам'яті вона буде праведна. Не боятиметься сумної новини, Боже. Я падаю і не можу йти далі. Я паралізований і нездатний підвестися. Зціли мене і підійми в ім'я твого милосердя. Пошли мені милість спокою, а їй дай вічний спочинок. Агнус деякі квітоліт пекета мунді, а те омніска ровенієт. Амінь. вихопив його і задумий голос. «Амінь твої молитві, мандрівниче! Мир тобі!» На вході в костелик стояв ксьон з у кожушку повар Високий, товстенький. Його тонзура була виголена аж до вузесенької смужки волосся над вухами. Він спирався як на милицю на роздвоєний костур, а його обличчя прикрашав великий синець. «Мир тобі!» – повторив він з помітним зусиллям і збиваючись із дихання. «Ти молишся під відкритим небом?» «Ти гусит?» «Я лікар», – Рейноман піднявся. «Допомагаю і приношу полегкість стражденним. А поза як ти страждаєш, допоможу й тобі. Хто тобі це заподіяв?» «Ближні». Ціло Ксьонзе було густо вкрите синцями, які на правому боці зливалися у великий суцільно-чорно-синій набрик. Ксьон сичав і зойкав під рукою Рейномана, який його оглядав, постогнув і зітхав, уривчисто ловив ротом повітря. Незважаючи на це, Ксіонс не переставав теревенити. Спочатку, коли сідив, вірвалися, то тільки репетували. Кричали, аж надривалися, що папа римський антихрист, і що моя віра – псяча віра. Віра, – відповів їм, – то ласка Божа, віру не вибирають. Яка на мене зійшла, віра, таку я її прийняв, не перебираючи. А вони... Замість почати теологічний диспут, дали мені по голові. А тоді взялися копати, але не вбили, і костел не спалили, і навколишні села. Значить, то може бути правда, що то кажуть, що наш князь Пшимко уклав угоду з гуситами, що взамін за вільний прохід через опаву не будуть ні палити, ні плюндрувати. У тебе зламані три ребра». Риневон не збирався розтлумачувати Ксюнзові складні подробиці договору Пшимка-Опавського «Але плевра ціла. Я накладу стискаючу пов'язку і дам тобі препарат, який знімає біль. Я ще залишу препарат, який прискорює зростання кісток. Якщо тільки тобі не стане на заваді те, що це магічні ліки, тобі це заважатиме?» Ксюнз зацікавлено глянув. «Гуси ти медик, а до того ж ще й мах». З чого ця мікстура? Тобі не обов'язково знати. Та ти не хотів би. Чи це часом не чорна магія? Чи вона не наражатиме на небезпеку мою безсмертну душу? А ти убезпечся, Змішуй навпіл зі свяченою водою. Ти клякнув під дверима костелу. Ксіон зглянув ринованими просто вічі. Війну, в які ти воюєш, вважаєш белом юстом. Справедлива війна латина. «Але усвідомлюєш, що маючи на руках кров ближнього, навіть пролиту у справедливій війні, ти не можеш переступити поріг храму, перш ніж не відпокутуєш. Я правильно зрозумів?» «Неправильно ліки вживай регулярно. Після матотіном, опівдня та після конкібіум. Буває, я вже буду їхати». «Будеш їхати!» – Ксен скривився, обмацуючи забинтований бік. Сам поїдеш по країні, мешканцям якої твої брати по вірі завдали багато прикрощів і шкоди. Достатньо багато, щоб викликати грішні думки про відплату. Я не можу ручатися навіть за своїх парф'ян, хоча я і навчав їх про любов до ближнього, але за останні роки в цій галузі теорія з практикою неймовірно розійшлися. Може статися, що місцеві заважають провести з тобою дискусію, «На предмет релігії, в тому самому стилі, що й гусити зі мною, септо за допомогою руки-ніг. Ти не боїшся?» «Не боюся», – відповів Рейненон трохи занадто швидко і дещо занадто щиро. «Я перестав боятися». Ага. Його тон не прийшов повз увагу Ксьонза, то й пронизливо глянув на нього. «Цей душевний стан мені знайомий. Я ж ніяк не зчитання святого письма. Я не чув слів твоєї молитви». Але впевнений, що й сам колись був, змовляв подібно, достатньо часто і довго, щоб слово «літання» не саме собою. «Справді?» «На жаль», – серйозно підтвердив священник. «Я знаю, що таке тягар утрати. Знаю, яким гнітючим він буває. Таким, що ані сам не підведешся, ані голови не підведеш. Прайсен з малом, ау гет Бонні, Нинішня недоля посилає пам'ять про втрачене щастя. Але всі ми перемінимося. Перемінимося ми з останньою сурмою, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось, мусить бо тлінне оце задягнутися в нетління, а смертне оце затягтися в безсмертне. Есхатологія. Щось окрім неї. А то ж, примирення з Богом. Покута? Примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Тож, коли хто залишається у Христі, стає новим творінням. давнє минуло, усе стало новим. Тоби хто вибере правильний шлях, матиме люк світа, світло життя. Життя – це темрява. Інтенебрісам булавімус у темнощах ходимо. Ми перемінимося, і буде світло. Хочеш висповідатися? Не хочу. Кордони між князівствами були позначені стовпами, каменями, курганами або іншими якимись знаками. Рейниван не помітив жодного. Попри те було дуже легко визначити, де закінчується опава, герцог якої уклав договір з гуситами, і де починається вороже гуситам Ратиборське князівство. Кордон був позначений тліючими згарищами, випаленими чорними останками сіл, які колись були, але тепер їх уже не було. Він виїхав із лісів відразу на широку просторінь, яка була одним великим побоїщем. Оболон болонь встиляли сотні трупів, людей і коней, над ними сморід гною, пороху крові і нудотної гнилизни. Ройниван уже надивився на поля битв. Тож він легко відтворив перебіг подій. Приблизно чотири дні тому лицарство з Ратибора, Корньової Пшини намагалося стримати табор, атакувавши з флангу колону на марші. Знайомість такою тактикою гусити заслонилися повезниками, зчепили вози стіною і прорідили нападаючих зливою куль та арбалетних стріл, а потім атакували самі з обох флангів, взявши ратиборців у залізні кліща а потім розправилися з тими, котрі вціліли у січі. Рейневан бачив на узліссі купу понівечених тіл, бачив повішаніків на деревах на межі. Побоїщим сновигали мародери, селяни з навколишніх сіл. Вони переміщалися хильцем і своєю поставою та нервовими рухами нагадували звірів. Або демонів тропожерів хворих на світлобоязні. Рейневан пришпорив коня. Він хотів іще перед смерком приєднатися до армій табора. Заблукати він не боявся. Дорога була позначена димами пожарищ. Зустрічі з керівниками рейду виявилися неприємною. Рейневон сподівався цього, бо за останні місяці вже не рази з цим був зіткнувся. Він уже відчував на собі сповнені жалю погляди. Запинки в розмові, співчутливе кивання головою Бутім-то солідарні чоловічі обійми і, бутім-то, дружні поплескування по плечі. Наслухався закликів триматися і бути стійким. Унаслідок цих закликів він одразу обм'якав і переставав триматися, хоча ще за мить до того здавалося, що все цілком добре. Тепер усе було так само. Якуб Кромешин, який командував рейдом, послав йому співчутливий погляд. Гетьман Ян Пардус... Кивав головою і нібито по-дружньому стискав правицю. Добко Пухаве гримнув по плечі, сильно від щирого серця, утримавшись на щастя від слів. Князь Сигізмунд Корибут повівся великодушно, ледве зволивши його помітити. Беаде ж зі стражниці повівся природно. «Я радий, що ти одужав!» заявив він, ведучи Рейнева на край табору до лінії вартових. «Що ти оговтався, що прийшов до тями!» «Тоді в лютому я не знав, що, власне кажучи, звалило тебе з ні хвороба чи нещастя. Я боявся, що воно тебе поборе, зламає, знищить або відштовхне від життя і від реальності, і що ти поринеш в апатію. Але тепер ти тут, і тільки це має значення. Ми тут творимо історію, змінюємо долі Європи і світу. Ти занадто багато пройшов з нами, щоб тепер тебе могло серед нас не бути». Рейневан не прокоментував. держик дивився йому просто в очі, довго, ніби все ж таки очікував коментаря. Не дочекавшись, широким жестом показав на заграви, які осівали небо на сході та на півдні. «Нам вистачило тижня, – сказав він, – щоб вогнем і мечем затероризувати ратибор, щоб нагнати страху на князя Миколая» а княгиню-вдову Гелену заблокувати в пшині. З дня на день до нас приєднається Болько Волошек. Ми разом посунемо на Козельське князівство, на землі Конрада Білого. А коли запануємо на пограничі, коли захопимо замки, згідно з планом на ці землі вступить регулярне польське військо, зайнявши Затор, Освенців і Севиш. І Верхній Шльонськ буде наш. Чому ти нічого не кажеш? «Мені нічого сказати». «А мені є що?» Бедржих обернувся, знову подивився йому в очі. «Я, як і було узгоджено, виконуватиму функції директора шльонських відділів табора. Бо ми збираємося міцно тут закріпитися, міцно і назавжди. Я хотів би мати тебе при боці, Риневан. Я пропоную тобі це зараз, перш ніж це зробить Волошик або Корибутович. Ти не мусиш відповідати відразу». Це добре, де Шарлей? Там. Беджих показав на далекі заграви. Займається зниженням економічного потенціалу Ратиборського князівства. Він отримав підвищення. Тепер він командує загоном спеціального призначення. Їх називають паліями. Через два дні, в неділю лейтери, четверта неділя Великого Посту. Раннього ранку, виславши перед собою десятикінний роз'їзд. До риду приєднався Булько П'ятий Вилошик, князь Нагловку, спадкоє Мецополя, який віднедавна сповідував гусицьку віру. Їдучи під хвостатим гонфалоном із золотим опольським орлом на голубому шовку і під різноколірними прапорами польської шляхти, молодий князь вів 50 списів лицарства з кінними стрільцями і п'ять сотень пішого люду, переважно списників. У хвості Опольської колони гордовито їхала могутня й груба 50-фунтова бомбарда. Побачивши її, Якоб Кромешин усміхнувся. Для його обложеної артилерії, яка складалася головним чином із фоглерів та 12-фунтівок, це був цінний набуток. Волошик у мендіоленському обладунку виглядав гордовито й поважно. Свою неофіцькість він ніяк не виявляв назовні. Він не вирядився в жодну з емблем нової релігії. Зате серед опольського лицарства чимало знайшлося таких, які це зробили. Чи то зі щирих переконань, чи то з підлабузництва декотрі з-поміж лицарів приоздобили карміновими чашами щити, як і кінські попони. Можна було побачити також і тернові вінки та обладки. Виднілися й типово гусицькі символи на повезах опольської піхоти. Усе це проникливим поглядом оцінив і негайно використав Бедржих зі стражниці, природжений пропагандист. Не минулої години, як на лузі, де військо стояло табором, під відкритим небом він відправив гусицьку месу. Після неї майже до вечора проповідники причащали бажаючих супутра з печі. Вітер, який дув то з того, то з іншого боку, звідусюди приносив сморід горілого. У вечірній нараді воєначальників Рейнман участі не взяв. По-перше, тому що його не запросили. А по-друге, бо він весь час намагався знайти спосіб поїхати на зустріч із шарлем. Відрадив його від цього, добко пухала, він сам вийшов до вітру зі стодоли, дивилася нарада. Дай собі спокій, сказав він через плече, відливаючи на ріг будівлі. "Чорт знає, де шарли зараз, ти за ним не поспішаєш і дими від пожеж не покажуть тобі дороги, бо шарливі палі швидко переміщуються, щоб уникнути погоні, і щоби здавалося ніби їх більше. У стодолі було шумно, воєначальники сварилися і кричали один на одного. Ішлося, мабуть, про сфери впливу. Бо раз у раз лунали вимовлені підвищеними голосами назви «міст» і «містечок». «Глівіце», «Битом», німче, «Ключбург», «Намислів рибнік». «Кажуть, – заговорив Пухала, підскакуючи та струшуючи своє достоинство, – три дні тому Шарлей палив село десь під рибником, але не раджу тобі його там шукати, медику, бо там куди легше нарвешся на Ратиборських, а вони довго, панька, з тобою не стануть. Чекай на Шерлея тут, він ось з'явиться. Ми ж бо завтра чи післязавтра вирушаємо. Їдемо на козла, на Конрада». Шарлей не прибув. А атака на Козельський край почалася через два дні. Союзницька армія так і рвалася на землі ненависного Конрада Білова. Бедржик та його проповідники подбали про ефективну пропаганду, яка перетворила Козельського князя на кровожерного монстра, винного в численних злочинах, скоєних під час христових походів та під час нападів на Чехію. Насправді у христових походах та в нападах брали участь вроцлавський єпископ Конрад-старший та улесницький князь Конрад Кентнер, вина Конрада Білого, полягала виключно в тому, що він був їхнім братом. Зрештою, в такій товкотнечі Конрадів помилок було не уникнути. Уранці 28 березня гусицька армія вишукувалася в ордер. За трипутів на вітрі білий трикутний штандарт табора, варі та свінчіт з чашею, біля нього польський орел Болька Волошика на хвистатому гонфалоні. Наказав розгорнути свій прапори у і тоді виявилося, що він піде в бій під знаменом погоні. Згідно з традицією, поперед лави виїхали польові проповідники – чеські, шльонські та польські. Вони познімали головні убори і почали голосно молитися. Над полем зазвучало багатомовне бурмотіння. Перед фронт виїхав Берджих зі стражниці. Він – Імітував Прокопа вже не тільки поставою та голосом, а й одягався, як Прокоп, у характерний ковпак, бригантину та плащі з вовчим коміром. Як Прокоп різко зупинив коня. Як Прокоп підняв руку. «Божі воїни!» – голосно закричав він також до як Прокоп. «Правовірні слов'яни! Ось перед вами вотчина недрога Бога та істинної віри!» Ось перед вами земля вашого ворога, ворога запеклого та жорстокого, на руках якого не висихає кров праведників і побожних. Того, хто вів проти вас орди хрестоносців, щоби знищити Божу правду. Настав час помсти. Помста, помста, ворогові! Господь є Богом відплати, коли каже «І я навіщу Бела в Вавилоні» і витягну з уст його те, що він був ковтнув. Тож нехай цей Вавилон стане руїною, мешканням шакалів, страхіттям та посміхом. Нехай у ньому мешканця не буде, нехай висохне його море і джерело його, нехай висохне. Рече Господь, поспускаю я їх, мов овець, до зарізу. Немов в баранів із козлами, до зарізу, до зарізу і погибелі. Тож уперед, чиніть волю Божу і втілюйте в життя його слово. Уперед, уперед, убій!» Березкаючи залізом, найжачившись лезами, витягнувшись у колонну в понад милю завдовжки, редь, що налічував тисячу триста кінних, одинадцять тисяч піхотинців та чотириста возів, увійшов у Козельський край. Якщо взяти до уваги галасливі обіцянки та нестримний запал, то армія робила досить небагато. Польове військо табора, здатне долати на марші 8 миль за добу, повзло по козельській землі як черепаха і добралися до козла, до якого було всього-то 4 милі аж 30 березня. Роз'їзди, котрі виселалися по дорозі, палили та грабували села і містечки. Козли насамперед пригостили 50 фунтовим каменем з опольської бомбарди, напрочуд влучно поціливши прямісінько вдах над нефом парафіального костелу. Цього виявилося досить, щоб місто здалося і негайно було анексоване Больком Волошиком. З цього приводу, командири погиркалися, бо на козли, як з'ясувалося, зазіхев і Корибутович. Спір було вирішено шляхом розділення викупу який заплатили козличани. У рамках угоди Волошик разом з коробутовичем здійснили спільний виступ. Рушили з загоном на північ на Крепковице, Отмен та Обровеці. Ці замки і землі належали князеві Бернарду, дядькові Волошика. Виласка мусила б, як висловився молодий князь Гусит, нострахати дідугана і показати йому, хто справжній хазяїн на Опольщині. Тим часом Пердус і Пухкала далі грабували маєтки князя Конрада, нищили їх мечем і вогнем. Але не всі. Штаб Кромешина під Козлим перетворився на щось на кшталт контори, куди щодня вишиковувалася черга прохачів. Лицарі, міщани, ксьонзи, ченці, мірошники і багатші з-поміж довколишніх селян прибували, щоб заплатити. Хто заплатив – той рятував своє майно і пожитки від вогню. Кроме торгувався, як старий хвар, а його скрині тріщали від готівки. І Рейнман був не єдиним, хто дивився на це з Огидою. У вівторок після неділі Юдіка, п'ята неділя Великого Посту. до Рейду несподівано приєдналися поляки. Загін добровольців з Малої Польщі, силою у дві сотні кінних. По дорозі вони пройшли через Цешинське князівство, де палили, грабували і плюндрували. Цешинський князь Болеслав, який донедавна розважливо зберігав нейтралітет, на старість сунувся з клепки, дав собі задурити голову милостями люксембуржця і оголосив гуситам війну. Ну, ти мав тепер війну. І він, і його країна. Мало полян, переважно сірячкових шляхтичів, які не виставляли на показ своїх гербів, очолював одягнений у повний пластинчастий обладунок лицар із ходющою мармизою і нерухомими очима вбивці. Представившись кромешину Ренердом Юршею, він вручив йому листи. Кромешин прочитав, його лице просвітліло. «Ід пана П'єтра Шефранця!» – повідомив він Пухкалу і Коребута. Пише, що пан Сеченець зібрав гув збройних у бензині, і що регулярні польські загони вже на поготові. Але не пише, коли підійдуть. Милостивий Йорша, чи пан під коморі Краківський не передав якогось усного посилання? Нє, і на листи дав. Малополяни проходили поруч, пошикувавшись, і зі співом. «Гди бим тоям я ласк, шилеска, як гаска, Поліся би я, я з ким до сляска. Якби ж то я мала як гусятко крила, за яйськом до Шльонська я би полетіла. Що це за ідіотська співанка? роздратувався пухала. Слізлива курва, як на очепинах. Що то таке? Там під коморі Краківськи наказав співати, примружився Ренерд Юрша. Нібито для пропаганди що це ніби про верхній шлюанс, що ніби це ми на придавній землі повертаємося до витоків. «До витоків, до витоків!» – неприїзно буркнув Добко. «Ну, та нехай собі. Але якби ще й до чого, то співайте, Богородицю!» Наразом із малополянами прибули два вози. Один був навантажений награбованим, на другому везли поранених. Двоє померли відразу після прибуття. Ще двоє боролися за життя. Стан решти чотирьох теж був досить важкий. Рейневон і фельдшери мали по горло роботи. Поранені належали до загону Шарлея. «Ну що ж?» – розвів руками бедрижих ржих із істражниці. «Якщо ти наполягаєш, я не буду тебе затримувати. Мені не хотілося б, аби ти наражав себе на небезпеку в далеких вилазках. Але що ж, я розумію». «Ти хочеш зустрітися з другом. Є навіть відповідна оказія. Я посилаю шарлеві поповнення, бо ті спшини так його прорядили, що вирвався ледве у шістьох. Йдучи разом із ними, ти не заблукаєш і будеш у більшій безпеці. Та воно навіть і на добре складається, бо... «З вами поїде ще хтось?» Бедржих стишив голос. «Одна особа. Це секретна справа». Я забороняю тобі говорити про неї, кому б то не було. А не добре складається воно тому, що ти цю особу знаєш. Знаю. Знаєш, я саме чекаю, а ось і він. Побачивши, хто входить у штаб-квартиру, Рейневан онімів. Службовець компанії фугерів зняв і віддав пахалкові плащі з парчевим гаптуванням, під яким ховався, як виявилося, абсолютно невійськовий. Хоча й звичайний для службовця костюм прителений Вамс із чорного самиту доходив до стегун, затягнутих у блакитно червоні міпарті, а місце під животом густильно прикрите щільно набитою ватою клином, який перебільшено підкреслював чоловічі принади. Такий клин модна новинка називався на французькій манір брагет. Солідні люди з цього сміялися, але серед модників та чипуронів. Про гет писком моди.